Qar rabbi imma turiyani ma, ma sema mola wangu mlezi ukinionyesha adhabu walioahidiwa rabbi fala taj'alni wangu mlezi usinijalie katika watu madhalim hao wa inna ala na hakika sisi ni waweza wa kukuonyesha tulioahidi idfan billati hiya sayya, kinga maovu kwa kutenda alio mema zaidi sisi tunajua wayasemayo waqur rabbi a'udhu bika min hamazatil shayatin wa a'udhu bika rabbi wa a'udhu bika rabbi an yahduruun nasema mola wangu mlezi najikinga kwako na wasiwasi waio machaitani na najikinga kwako mola wangu mlezi wasini karibie hatta itha jaa hadahumul maut qala rabbi irji'un paka yanapomfikia mmoja wao mauti husema mola wangu mlezi nirudishe la anli salihan fi ma kalla innaha kalimatu huwa qaalihaha wa Arzakhun ila yub'athun ili nitende mema sasa badala ya yale nilioacha wapi hii ni kauli aisemayo yeye tu na nyuma yao kipo kizuizi mpaka siku watapofufuliwa fa fi ssur falan sababainahum yawma idh wala yatasaalun basi litapopolizo baragumu hapo hautakuwaepo jamaa baina yao siku hiyo wala hawataulizana faman faqulat mawaazinuhu faulaaika humul amawali ambao mizani zao zitakuwa nzito au ndio wenye kufanikiwa waman khaffat mawaazinoho faulaik, fi jahannama Na wali ambao mizani zao zitakuwa nyepesi au ndio waliojitia khasarani nafsi zao na katika jahannam watadumu talfahujuha hun naru wa fiha kalihun moto utababua nyuso zao nao watakuwa na nyuso zilizokunjana alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukathibun ye yeah azikuwa aya zangu mkisomewa na nyinyi mkizikanusha qul rabbi na ghalabat alayna shiqwatuna wa dalin watasema mola wetu mlezi tulizidiwa na uovu wetu na tukawa watu tuliopotea minha udna Mola wetu mlezi tutoe humo motoni na tufanyapo tena basi kweli sisi ni wenye kudhulumu Qala fiha Atasema Mwenyezi Mungu tokomeni humo wala msinisemeze كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا يقولون ربنا آمنا manna faghfir lana warhamna wa khairur rahimin bila shaka lilikuwapo kundi katika wajawango likisema mola wetu mlezi tumeamini basi tusamehe na uturehemu na wendiwe mbora wa wanaurehemu. khundumuhum sakhriyyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakuun lakini nyinyi mliwakejeli hata ukakusahaulisheni kuni kunikumbuka. na mlikuwa mkiwacheka in jazaituhum al-yawma bima sabaru bima sabaru annahum humul fa'izun hakika mimi leo nimewalipa kwa vile walivyosubiri bila shaka hao ndiyo wenye kufuzu qala kam labithtum fil ardi adad sinin atasema Mlika muda gani katika ardhi kwa hisabu ya miaka qala illabithna yawman aw ba'd yawmin watasema tulika siku moja au sehemu ya siku basi waulize wanaoweeka hisabu qala illabithtum illa qalila law an atasema nyinyi hamkuka huko duniani ila kidogo laiti ingelikuwa mnajua afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum la turjaun je mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwamba nyinyi kwetu hamtarudishwa fa ta'ala Allahu al-maliku al-haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim amitukuka mwenyezi Mungu mfalme wa haki hapana Mungu ila yeye muola mlezi wa arshi tukufu wa may ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu fa inna ma hisabuhu inda inna hu la yuflihul lkafirun nawe muomba pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine ana ushuhudi wa hili basi bila shaka hisabu yake iko kwa mula wake mlezi kwa hakika makafiri hawafanikiwi waqur rabbi gfir warham rabbighfir warham wa anta khayrul rahimin nawesema mwala wangu mlezi samehe na warehemu nawe ni mboro wa wanaorehemu allahu akbar, allahu akbar. sema ukiwateremshia adhabu uliyowaahidi hapa duniani nami nipo pamoja nao basi na kuomba usinifanye mwenye kuadhibiwa pamoja na makafiri waasi na sisi tunaweza kutimilivu kukuonyesha adhabu tuliyowaahidi ukiwateremkia basi wewe tu aujue kwa shida wewe endelea wako na ukabili uovu wofu kwa vitendo vilivyo vizuri kama kusamea au vinyevyo na sisi tunajua vyema wanakutaja vipi wewe na usema, kwa ubaya huo wito wako kwa hofu na uzushi. na sisi tutawalipa kwa hayo nawesema, sema ewe mlezi, najilinda kwako na wasiwasi wasi wa mashaitani wasiingilie katika nafsi yangu kwa vitendo vitu vya kupendeza na ewe mwela mlezi, najilinda kwako wasiwe nami katika kitendo chochote ili kitendo hicho kiwe kimetakasika safi kwa ajili ya ridhaa yako tukufu wanaendelea kuwakanusha mpaka tapofika wakati wa kufa mmoja wao hujuta na akasema ewe mwela wangu mlezi nirudishe duniani ili nipate kufanya amali njema, katika mali au wakati niloacha wala ombi lake haikubaliwa kwani haya ni maneno anayasema bila faida kubaliwi na pindi hato hatotenda kitu. Na juu ya yote hatarudi kabisa kwa ni mauti nikizuizi baina yao na hayo wanayotamani mpaka Mwenyezi Mungu atapowafufua. Ukifika wakati wa kufufuliwa kutoka makaburini kwao na hayo ni kwa mfano wakipulizwa tarumbeta watafufuka nao wamefarikiana. Hapana mtu utamfa ujamaa wake na fulani Hujamaa Kiswahili maana yake mahusiano ya nasaba siyo socialist. Wala hapana mtu atemwomba mtu kitu cha kumfaa kwani kila mmoja wao siku hiyo atakuwa akashughulika nake. Amali yani vitendo ndiyo mizani ya kupimia. Mwenye imani nzuri na vitendo vyema atakuwa na uzito katika mizani ya Mwenyezi Mungu. Hao ndiyo waliofuzu. Nasii na, na thawabu wa vitendo vyenye uzito mbele ya Mwenyezi Mungu haondio waliozihasiri nafsi zao kwa kuziuza kwa shetani nao wa motoni wadumu humo moto tawababonyeso zao nazo zitakuwa zimekunjana kwa uovu wa mwisho wao Mwenyezi Mungu anawakemea na anaambia aya zangu zizokuwa zinateremshwa mkisome mkisomewa duniani Nanyi mkizikadhibisha watasema nao na kila makosa yao. Ewe Mola wetu mlezi, maasi yetu yalikuwa mengi ndiyo yakatupatia mashaka. Na tukawa wenye kupotea, tukiacha njia sawa. Na watasema, Mola wetu mlezi, tutoe motoni na tutrishe duniani, basi tukirudi tena kwenye ukafiri na uasi, basi tutakuwa kweli ni tunayejidhulumu nafsi zetu. Na Mwenyezi Mungu atawaambia hako kwa dharau na kuwabeza beza kaeni humo kwa madhila na unyonge wala msiseme nami kabisa mimi siku kuzulumuni bali nyinyi mmejidhulumu wenyewe kwani waumini wema katika waja wangu walikuhakikisha duniani wewe mola wetu mlezi tumeamini basi tukufirie na uturehemu na wewe ndiye mbora wa na nini daima imam liko? Hamkiwafanya Mpaka masfara yenu yakusahau lisheni kunikumbuka. Mimi na kuniabudu mimi. Basi hamkuamini wala hamkutii. Nanyi ninyi mkiwacheka kwa kenyeli Hakika mimi hii leo nimewalipa wao kwa mafanikio. Kwa kuwa walivumilia masfara yao na maujieni. Mwenyezi Mungu atawaambia makafiri mlishi miaka mingapi huko duniani? watasema kwa kuyaona mafupi maisha yao kwa adhabu wanaikuta tuliishi muda wa siku moja au baadhi ya siku hivi basi waulize ulize wanaweza kuhesabu cc si, si, tumeshughulishwa na adhabu basi mwenyezi Mungu atawaambia hamkuishi duniani la muda mchache tu na lao kuwa mnajua malipo ya ukafi, na uasi na kwa mastari ya duniani ni chache ngeliamini na mkati Ye mlidhani kuwa tulikuumbeni ya hikma ndio mkafanya ufisadi katika ardhi na mkadhani kuwa hamtafufuliwa mpate kulipwa utukufu ni wa Mwenyezi Mungu peke yake na yeye ndiye mwenye kumiliki falme wote hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye na yeye ndiye mwenye tukufu na mwenye kumwabudu Mungu mwingine pamoja mwenye na Mwenyezi Mungu hana ushahidi wa kumfanya huyo astahiki kuabudiwa Hakika Mwenyezi Mungu atampa adhabu uo shirki wake bila shaka yoyote. Hakika makafiri hawaongokewi bali wataongokewa ni waumini. Nasema ewe nabii ukimlingania Mwenyezi Mungu na nakunyenyekea. Ewe mwela wangu mlezi nisamehe dhambi zangu na nirehemu Kwani wewe ni mboro urehemu kwa sababu rehma yako imenea na ipo karibu kwa kutenda mema.